A'udhu billahi min ashshaytana rajim, bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamudilla lahu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 Thumme emma ba'du Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, mirë njohjet I takojnë vetëm Allahut gjelle gjelalu hu Zotit të botë, rave kryusit të gjithësis Për shëndetjet, mëshira, begatit Jam për pengamberin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Bi shokët e ti besnikën, bi familën e ti të, të, të, të ndërshme migratët i të paçta dhe mbi gjithë muslimanët anë e kam botës të cilë të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit të ndëruar lezër të ndëruar gjëmëtli do t'indojmë disa minuta dhe disa qaste në këtë dit të begatshme të zotit subhanahu e teala ku allahu gjellë gjellë luhun -Gjell -Gjell nga begatia e ti dhe mëshira e ti në e kabo farzë Një dit të bimi për të përkujtu Zotin Gjelle Gjellalu Allahu të barek e vëtë e ala Nga mëshira e ti i ka caktue farzët Nga mëshira e ti i ka ligjesue obligimet Andaj Allahu Gjelle Gjellalu hu Kure ka përmend qërtimin e pengamberi sëllallahu aleyhi ve sellem Dhe kure ka përmend qërtimet e të gjith pengamberve Se neve qdo popullë ja kemi dërguë nga një qërtuës dhe nga një përgëzuës, Zotë i unë gjële gjëlelu hu këtë qërti me ka qujtë rahmet. Andaj gjithmonë kër e ka qujtë një pengamber me e qërtuë dhe me paralajmru popullin e vetë, Allah u ka thonë rahmet em min indina, ne e këna qujtë rahmet. Që në në kuptonë se, kur vjen pengamberi dhe qërtonë, kur vjen dikush dhe paralajmronë me urtësi, dhe me ata se qka duhet besimtari me vepruve në këtjet, këta Allahu Gjellegjellove ka qujtë rahmet për e ti. Andaj, djetarët kanë tanë se farzët e Zotit janë rahmeti i ti në tokë, obligimet e Zotit në tokë janë rahmeti Allahu Tebareke, vë Teala. Në legjeratën e kaluar, përmendëm një tematikë e cila kishtë të boj me madhështinë, dhe lartësin dhe peshën e randë që e ka ki libor i madhë Libri Zotit Gjelëgjelëllu të cilën peshë muslimanët fatketësisht dhe musflasim për ata që ka nuk janë musliman fatketësisht muslimanët kanë dopsi dhe kanë mangësi dhe neglijens të madhë dhe kar shikti libri në raport me këtë libor muslimanët janë të dobot dhe kjo është arsyja e ngecjes dhe kjo është arsyja e dështimeve Dhe kjo është arsya se pse muslimanët nuk janë në krye, po janë në fusnotë. Prandaj nuk ka nevojë për të me filozofu, as nuk ka nevojë me të stëngarku bisedën, as në kuvendet tona kur kuvendojmë se pse muslimanët nuk janë në krye, po janë në fusnotë, kët problemi dhe gjithë defekti është se ata në raport me kët libr nuk i kanë punë të mirë. Prandaj ne vetë dëtirohemi që her pas herë të flasim për peshën e madhe të këti libri, për peshën e madhe të Kur'anit fëmëllartë. Allahu Gjellegjellu në surën El-Isra në e të regoj një sekret, po për të cilin sekret neve që pas më të sheku jemi të e dëshmue. Edha jo shku tha Allahu Gjellegjellu, Kull, la ini gjithë tema atil insu al-gjinnu, A en la enja tu bimithli ha dhe l'Kurani la ja tu në bimithli Tha Allahu Gjellë Gjellalu thuaj Edhe nëse mblidhen të gjithë njerëzit dhe e gjinët bashk me njerëzit Dhe bohën bashk dhe indihmoj njëri tjetrit në maksimum Për të pru një Kur'an vetëm Për të pru një Kur'an të vetëm Ata s'kanë mundësi me pru Nuk kanë mundësi me pru Sepësë është pre Allahu Gjellë Gjellalu që ështu si që Allahu nuk bëhët dë që ështu si që Allahu nuk bëhët tre a ështu si Zotin nuk dëfishohet a ështu si Zotin nuk ka ortak e është nja edhe zbohët dë <të> Allah u gjele gjelele thëtë në Kur'an ju s'kinit jetër Zotin përveç Allahu u gjele gjelele andaj djetarët kanë thanë që ështu si Zotin zbohët dë kjo është e pamundër Ço është kjo Kur'an më botë? Si mund të dëgosh më botë than Kur'an? Dhe kjo është prej fakteve të këtij libri të madh se është prej Zotit. Edhe kush thot, po na e besojmë se është prej Zotit. Ne besojmë se është prej Zotit dhe mos më lexue, dhe mos më mësua, dhe mos më do ko për ta kjo tematike, kjo është e sikletshme për një njeri. Allahu xhalla gjele jalalu na ka treguar se kët Kur'an Nuk dhe talen në tokë për gjithmonë, po dhe talen për një periudhë. Pe nga meri sallallahu aleyhi sallem tha se ju dresun Kur'an, ka me u shmang, dhe të mirët Kur'ani. Dhe të mirët, dhe të amërë Zotë i onë të e barek e vëtë ala. Dhe kur të amërë Allahu Kur'anin, dhe të mbesi njërzit në njëranës të erët, në njëranës të trishtuar, në njëranës të cila nuk durohat. E Allahu të e barek e vëtë ala E ka zbrit që njerëzit të udhzohen kur të mrije kulmi i njohurimit dhe kulmi i mohimit Allahu e merr kët Kur'an. Po mirë, kur të merr Allahu xhelle xhelaliu Kur'anin, çka ndodh? Ather ndodh që njerëzit dëshirojnë të pendohen dhe të ajhen rrugën e drejtë para shkot. Atë, herë, neve ç'themi se i besojmë. Kjo nuk është punë mohabetash dhe punë ku vendimesh. Mos mesel, mesel e respekti dhe bindje. Ne duhet në raport me vetveten të jemi të sinqertë, sa e lexojmë kët libr, sa e çmojmë kët libr, sa e dëgojmë kët libr, sa studiojmë radhë ti librë, sa holëmtojmë për kët libr, sa është i madh me zemrat tona ky libër, të gjitha këto argumentojnë në grumbull se sa e besojmë na librin. Se sa e besojmë na librin? Nëse neve na kishor një mysafir, do të thotë që është mysafir. Kjo është mysafir. I Zotit e bavëkë votëala, sikur nevet na vjen të një mysafir të shtëpia. Dhe të kishmë pretenduar për ta se e dojna shumë dhe e respektojna shumë dhe kena dashni për ta. Dhe është dashamirioni aj. Dhe se ai është dhe ai edhe kështu më radh prej prej madhërime që mund na më aba më djuh. Dhe na vjen te shtëpia. Dhe elan në bord. Dhe nuk ja çojmë kërkan me me volm ata. Asu ze respektojmë ata. Dhe i thojë ai des se sa shumë doin atje, ama çatje në bord. Këto është trajtimi i jonë me Kur'anin. I kemi mbyllur nëpër raft të tola duke menduar se po e madhrojmë na realisht jemi në të kundërtën e madhrimit. Andaj Misafirin nuk madhërot me gju Po madhërot, qësh madhërot Dijet qësh madhërot misafiri Maksimon qka ke prej vetit Ja epa tina Edhe atat qka tiseth Përdor për veti Shpesh ja epa dhe atina Edhe atu shqim qka tin Dështa nuk e përdor Për misafirin përdorët Nga se është meselë Meselë në derimi dhe respekti E neve shumë lete kena me, me matë Dhe me peshue me njësit matë se a jemi duke e madhru këtë librë apo jo? Kur është hapja e fundit e këti libri? Kur është mor abdesi i fundit për me ledzue dy apo tre facet të këti libri të matë të Zotit Gjellë Gjellë -Gjell Luhur? Andaj, ne dhe e shohim se defekti muslimanëve është në braktisin e këti libri të matë. Sot, dhe da të rajtojmë një ajet tjetër të Zotit, i cili ka të boje me librin e Zotit Gjelle Gjellelu, por nga një këndëvështrim tjetër. Dhe aji, këndëvështrim është qka jep ki Kur'an, qka mundëcon ki Kur'an. Qa ka në, në ofertë se nëse ledzoëm dhe punohot me muë, une në kundër shpërglim dhe kundër vler e jap ketë. Allahu gjellë gjelalë në surën e nëhëllë. Surë e nëhëllë, e cila është surja 16 me rënditit e mushafit, në këtë surë, e cila surë, e mban emrin e bletës. E mban emrin e bletës. Nga se në këtë surë, është rajtue bleta, e cila e, e hulumton në këtarin dhe e jetë mjaltin. Kjo surë, është e titullume në mëshafët e Uthmanit radiallahu anë dhe mëshafët e tona, Surja e Nahël. Por, ulemat e sahave dhe dhe ulemat pas tëre, e kanë qujtë edhe me një emër tjetër dhe e kanë qujtë me emërin Surja e nimeteve. Surja e nimeteve dhe begative. Nga se Zoti Jon, këtu përmen shumë nimete, shumë begati, shumë mirësi. Dhe ka fundi surës Pasit përmendën shumë nimetë, përmendët veshja, përmendët druri, përmendët zjari, përmendët gjelbrimi, përmendët ushqimi, pia, përmendët mjalti, e përmendën shumë prej të mirave të Zotë i Gjellë Gjellë Luhu, dhe në fund, në fund Allah u Gjellë Gjellë Luhu, e jep qelsin e asaj shka njerëzit dojnë me morë, përsu në morën veta ta. Edha e është qelsi të cilën e ka qujt Abdullah ibn Abbas radhi Allahu anhum ardhahum djali ajës pengamberi qëllallahu alaihi ve sellem ka dhën hje se'ade ka dhën kjo është lumëturia cila është lumëturia allohu pasi i përmenë këtë një metët nga se kemi përmenë në njëve në lëgjërata se Kurani nuk kuptohet përvesh në se ledzohet nga filimi dherin fund Allahu gjellewala këtë Kur'an nuk jam mundëson me kuptu dikush shka dovesh me me ledzu taktuk qashtu. Jo, du të me ledzu kontekstet e ajeteve, rënditja, para pas, shka pas këti ajete dhe shka para këti ajete, dhe cila surë është rënditur me rëndë, dhe kitë kjo ka argument vetë veti. Allahu në këtë surë i përmenë begatit, që na i ka dhënë Zotë i unë gjellegjellalu, plotë. Dhe në fundë, thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu Ma indekum jenë fed Wa ma inda Allahi baq Thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu Kërrejt, këto që ka i përmendëm Për juve, që ajo kemi juve. Plot, një Por Allahu, në fund, e dhe një uve Plotë, një mejte Por Allah në fundë, e rrumbullak sënë dhe thotë Kërrejt, që ka ashtë të kjo, jenë fed Azgjësohet Kret Këtu e edhe ti Jo nimet i jotë, jo pasuria jotë Jo moli jotë, ti edhe ti i këtu Ua ma indë kumë Jenë në fetë Shikohë allohë që që të rajton Ajë vetë në i ka dhonë begatit Vetë në i ka, ka dërguë Vetë në i ka dhonë pasurit Dhe thotë dhe kejtë shka është të ju Prishët Asgjësot, edhe ti prishish, edhe ti shkon të posh në plëshëri, edhe vitet e tua shkojnë duke nga zbardhimi dhe nga, nga dopsia. Qka ka të ena, dhe të Allahu gjelluale, asgjësot, sjetë? Uemajnë dhe Allah i bakë, a qka është e Allahu është përgjithmonë? Qka është e Allahu është përgjithmonë? Pasta i dhe të Allahu gjelluale, asgjësot, Walën e zjenë në ledhine sabaru E gjërahun bi ahseni me e kenu ja'melun E atate cilët kanë durue Me besim në Zotin Gjellegjellu Dhe kanë vepru vepra të mira Do t'i shpërblejmë me shpërblimin matë madhë Matë mirë, cilë e është e shpërblim E të regonë vetë Allahu Gjellegjellu Thot men amile salihan Kush punon dhe për të mirë Shiko Nga krejt begatit Qka ne i ka dhënë Allah Ty atyre krejt begatit Qka janë për rëtheje Kush të të jetës e mali pasuria Të mirët fëmijt, gratë, stëpit Komoditetet, veturat, luksoze Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Kërrejt Allah Vesh një sen po e tërheq Allah për e kitë këtinve Qa është të jona Vesh një sen po e tërheq Men amile salihan Kush ka punu vej për të mirë Bojë mend Nga ketit qka kije Dhe qka është mërëndateje dhe jashteje Allah vesh një sen E tërheq Kush punon vej për të mirë Min dhe kërin Al unë the Qovë thë mashkëll Qovë femër pavarësisht çoft mashkull, çoft femër, ka punuar veprë të mirë. Wa huwa mu'min. Dhe duke punuar veprën e mirë, është besimtar ndaj Zotit xhela xhelaluhu, është mu'min. Dhe kjo ka argument se se çka vit puna e mirë si, si pranohet për këtë tematikë tjetër. Besimtar dhe punon veprë të mirë, çili është rezultati? Çka kundërvlera? qëka këmbimi, qëka në japë Zotë i unë Gjellë Gjellalu? Felën u hjiennehu hajatën tajjibëten thëdë Allahu Gjellë Gjellalu neve do t'japim ati kujtë ati që ati shka besimtarë dhe punën vej për të mirë qëka do t'japim? Felën u hjiennehu hajatën tajjibëten neve do t'japim ati jetë të mirë a i dini që shkarë kja jetë që shpreje e mbërtumën këta jetë që shtojnë djetarët autori i librit dritat e kuranit dhe së qarimit thot hadha kasemun min e bladhil kasem kjo është një betim i zotit nga betimet më të mëloja Qëu Zoti betohet. Çka thot? Fe. Kush punon vepër për Më, dhe ësh besimtar, joçi avanojna ja më një herë, fe. Kjo është më një herë. E para është që kundër vlerën e mar më një herë. Kjo është e para. E dyta. Lë. Lë më është kur thojna vallahi. Allahu Zot, pa sha Allahun do t'ja jap më një herë jetën e mirë. Pas ta e ka vërtetua dhe mandej me nun fele nuhjejen me hu dhe afezat e din që ka të mëron të shdit me shtrëngue shkronjen mirë pa në kuptimin gramatikor do me thonë vërtetim sigurt, shkaktume nuk ka mundësime livrit kjo Allah me kërejt ta mundësit e përforcimit të kësaj kunder vleve dhe shpërblimi ka thën Pasha Allahun më një herë do t'i sigurojë na çati shka vën punë të mira dhe aq besimtar jetën e mirë. Kjo është sigurt. Pastaj thot Allahu jallahu wala wala nazienhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun an akhirat aqet e dashur muahabet. Akhirat do të shpërblejmë me diçka që që s'ka mundësia as me shkupt mend. Adha dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me shku biri i Ademit mend. O imaxjinata është shëtit, adeta, e fortë të shëtitë, shëtitë, shëtit përtej, përtej kilometrave. Ka shëtitë imaxjinata dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama shpërblimi në xhennet të smuret me shëtitë. As me shku nuk mundet me shëtitë imaxjinata është përtej. La khatar smuret me shku mend. Adha dha Allahu jallahu alahu e sa i përket këti ishka punan pun të mira dhe është besimtar kjo për ndunja, a për në khiret me shpërblimin matë mir në hiperbolizimin matë lartë, kjo nuk dijet vetëm Allah u gjellë gjellë lu edin shpërblimin për Allah u gjellë lu ala këtu fol për një jet të mir a ka diku shë nuk e do një jetën e mir ka diku shë nuk hullum ton për një jetë matë mir Kini një dikush që nuk flet për kushtet e jetës Kini një dikush që Thotu në se du jetën e mirë Ska Të gjithë e dojnë jetën e mirë Të gjithë e dojnë jetën luksoze Të gjithë e dojnë rahatin Të gjithë e dojnë Komoditetin Të gjithë e dojnë lumëturin Porveç dalojnë në formas e si e kërkojnë ata Allahu Gjellë Gjellalu hu Pasë i përmeni krejt në metët Po na thot Krejt rrugët Nuk vinë që të kujnë të doshë me shkullë. Kërejt rukë, cilë të dushë rukë përdori, ma pasuri, e pare, e mallë, e vetura, ka të dushko, e pushtet, qëfar dush të dushë të imaginojë, jo që tukuj, kuj të kujtë të doshë me mëri. Cila është ajo, jetë e mirë, jo. Me gjithë se ajta ka ronë një metin, bo do të josë mëri e qështu. Aja mërmenja dikujna, ajshka e ka, ka kryu mallin, Kër ti thojë ati, ti me malë, sënë bëhojsh i lumëtur. Aja merë me një kime e nëzhenë lumëturin për që ati. Kër allohu gjëlle gjëlelu në surën, haqë në ka thamë neve. A për shifë një mizën, këni bë mizën, qërkullon në kapak këna, edhe largohet. Tha, pi muë e sënë merë kërkush përja dhanën e. Po, jë dhe që pi muë e? Që po u përja ka dhe juve në krijesë? Më bëu më humor ai diçka ju që ne ktheni mo. Krye të puna. Çfarë tha shikoni Miza? Më humor juve Miza. Diçka nga pijet e juve. Kursën e të rreshni prapa. Kursën e të rreshni prapa. Dhe me shkencat më të larta. Është vërtetuesëm Miza kur ta merr longin e e kthen në materie të ngurdh dhe s'ka mundësi të rresh prapa. Allahu na fott pi mizës nuk mundi me nxerë diçka shka jo ka morë. A me ndoni pi mu me zorë me morë diçka? A me ndoni me dhunë me morë diçka prej muë? Jo! Qysh mirët? Vesh një forme ka? Men amile salihan, kush punën punë të mira, va hua mu'min, edhe është besimtar, felenu hijenme, atara unë ja japë, pasha Allahu dhëtë ja japë, Allahu është betun qenjën e tina, Allahu gjelë në betohet në madhrinë e ti Se dhe tja jap jetën e mirë Ka thënë Abdullah ibn e Abasi Radhi Allahu anhuma Hayatën tajjibëtën Një jetë e mirë Ka thënë hjesë se ade Ka thënë është lumëturia Njërëzit flasën për këtë termë Lumëturia, lumëturia Shpesha nuk edhin qëka është lumëturia Kjo është lumëturia Dhe për e mirë Ibadet dhe i Zotit Punë samë më shumë të mira Dhe për e mirë dhe besim dhe Allahu Gjelle Gjelalu ku të kombinohën kundër vlejra është jetë e mirë ka dhën Ali i bën ebi Talib radhi Allahu an djali ajës pëngamberi sallallahu arihu sallam ka dhën hajatën tajjibeten hi e l'kana ka dhën jetë e mirë në këta jetë nuk në nënkupton pare se problemi njerëzër është me njëherë ku të thuët jetë e mirë me njëherë aludëmë në pasuri, amë nuk është qashtu në automatizëm kur thuët kushtet e jetës njëzit e mendojnë, e mendojnë parën pa dhe uspëdhë qashtu nuk thotë qashtu, kushtet e jetës nuk janë parët Aliju radiallohan Aliju radiallohan është nga të urtit e këti ummeti djali ajës për nga mberi së sëlle tha qëla është jetë e mirë, si pas Aliju ta hiel kanaa Qa është kanë ea është vetë mjeftu e shmërija me qatë qa qat e kije Që kjojë jetë e mirë Qatë që të ka dhonë Allahu t'i dhuë Elhamdulillah, qëta e kam A ma shumë pak kona, kështër a i tjetëri pas ka ma shumë Elhamdulillah, qëta me ka dhonë mua Allahu Si tjetëri rizk ma vonë, vjen ma, ma shumë A ma tash qëta e ka dhonë Kë nuk nuk kë nuk nën kupton mos më morsa vepë po dhe mos më lëviz dhe mos më mos më punu. Na kanë treguar se kjo s'vendesh me këta. Po çat mos punës, mos i ta mërsh. Me thënë elhamdullillah. Ve me punu vepra të mira. Sa çë kjo është jeta e mirë. Thot Ibn Kebthiri, kërret fjalët e sahabëve e kanë për qëllim se njeriu i cili është besimtar dhe punon vepra të mira është një knaçt në plotësi është një knaçt në maksimo me qa që e ka të në Allahu Gjellu Hala Së munë është me gjithë ata i mërzit Mërzia pëse vjen? Mërzia vjen për dy arsije Për diqa qa ki hupt në kalume Apo për për streset që ka vjen të armë Që ke mërzia? Vete qdo kanë që ka i mërzit shumë Pa të avon njënën për gjemave në së komunëci Pëse i të mërzit? Qa ka ndodh Ajë tjetëri, pëse ti më të mërzit, jam të tutë se ka mëndodhë një shka. Pra, që të, që të dhia, besim të arja s'njonën se ka. Ajo që ka kalu, ka që në kader, ka posë mëndodhë që ashtu. Ajo që ka vjene, di Allahu se vjene mas mirti, nga cila anë më mërzit. Nga cila. Ajo që ka kalu, apo ajo që ka vjene, s'ka hapsi për mërzit. Andaj tha aliju, el kaneha, vetë mjeftu e shmëri. Mirë po ajo, që e kam përmendje të artë, mas kësajna, është se Allahu Gjelleluhu mjetin për me mri të që kjo punë e mirë dhe të imani qëka e ka kushëzue. A tematika jonë ke për Kurani, apo? Tematika jonë ke sotë qëka e Kurani si kunder vlerë? Nëse më lezzoni që ta e kini, nëse lezzoni këta e kini, fa jetë e mirë. Jetë e mirë me qëka me punë të mirë dhe besimë. Qysh me mritë që të të dhia Qysh me mritë të jetë e mirë Që të të dhia E qysh me mritë që të dhia Qysh me besu që i shduhet Dhe me pulu që i shduhet Tha Allahu Gjellil Gjellil Hu Fe i dha kara të l'Quran Këta le dzojsh Kurani A kona i rukë tjetër Dikun dikun tjetër Me të ndër dikun A kona mundë si me mritë të jetë e mirë Ja Allahu dha s'ka Fe i dha kara të l'Quran Kur të aledzësh Kuranin, shka modë këtë aledzësh Kuranin. Kur të aledzësh Kuranin, e merë imanin. Lëtëso është besim. E kur të amirë shbesimin, do mos doshmërish dushme punu ma të besim. Kjo është Kuran i Allahu Gjellie Gjellie Luhu. Pra Kuran i garanton besim dhe pun të mirë, dhe rezultati punëve të mira dhe besimit është me jetu jetën e mirë. Kjo është Kuranit të cilin ne e kena lënë arash Kjo është Kuranit i marrë i Zotit Gjelle Gjellelu i cili nga analfabetizmi i sahabeve i arabve i ka po klasën më të ngritur në dunja, analfabeta Besoni në, në mesin e tëre ka po shumë analfabeta Shumë ka po shës din shkrim në elegjim dhe sot janë mësusit e njërzimit Ata janë sot mësusit e njërzimit janë arsimtar të njërzimit dhe njërzit kanë studimet gjigante me vëllimet të shumëta në zbërthimin në një fjale të një sahabiju qokit pengamberi sallallahu aleyhi sallam vëllimet të shumëta të muslimanve dhe jasht të muslimanve a e dini se mas shumëti që ka grumbullu libra të hadithit pengamberi sallallahu aleyhi sallam nuk është musliman Hadith-at i kanë mbledh muslimanët, hadith-at i kanë mbledh muslimanët. Por aiç ka i karëndit librat. Merë në moniër të fjalorit, nuk është musliman bosh po francez. Francezi e ka mbledh grumbullin e kët hadithëve pejgamberit s.a.s.l. Do kjo është tur për neve. Do kjo është tur për neve. Që hajmë mbledh, na nuk e dina disa libra shkajërat tinë, ndoshta musliman nuk i kanë pasë po ondër. Se ato libra egzistojnë Po ki nuk është tematika jonë Po tematika jonë është se Allah u gjele gjelali U pa thotë fe idha kara tel Kur'an Kur ti ta lezojsh Kur'anin Kjo është jeta e mirë Kjo është jeta e mirë Nuk ka mundësi njëri i cili Nuk e lezojnë Kur'anin Nuk e mësonë Kur'anin Nuk jetonë si pas këtë librit e mad Me arrit në jetën e mirë Ka mundësi me arrit në disa opiume e mpin vetën me, me loj, loj, dëshidash dhe ep, epshesh, mirë po kjo është vetëm, mpirin nga realiteti. Andaj Allah u gjelëgjelalu kure përmendi vdekjen, kur anë, qka tha? Qka tha? Largimi o pi umit. Largimi o pi umit. Wa gja et sekra të lmohuti bil haqë. Dhe një agoni e vdekjes, me qka? Me haqë. Qa haqë? Djetar gëmë dhënë, me hak, me këthjelje Me këthjelje Pse kja sa koni këthjelta Ako dikush qëtu se se di që ka me vdeka Ako shkon du njo se se di që ka me vdeka Po e din këtë Po allohu, po allohu diska tjetër Që ato pi umët që ka i ki mor ato inikcijat Atë epshe, ketë epshe, atë epsh Atë at knatsi, atë qef, atë tekët Që ka jenë pim nga realiteti Vjen vdekje dhe të këpu të këtë Bil hak Ta shaj të ditë ku i e Ta shaloj dhe tajte ditë ku i e, e ta shem e, e kupton. Besimtari nuk mpinjet me opiume, si duhet opiumi. Ska nevoj për epshe. Ka nevoj vetëm për, dhe i dhe karatel Kur'anë, kur ta lezojsh, Kur'anit. Andaj, kur ta lezojsh Kur'anit, për të të tëllohu, jellë gjellë luhu, rezultat jo shumë i madhë, ajo cilë ashtë, marja e jetës së mirë në këtë botë, dhe, dhe arritja është përblimit të pa hesab të pa shtim në kandar të zotë i jonë gjele gjelaluhu pasaj tëtë të Allahu gjele gjelaluhu fa idha kara'tel Qurana fa staidh billahi mine shëjtanër rëgjim e këtu Allahu gjele gjelaluhu në ledzimin e Qur'anit se dikush tëtë përka do që i ledzojnë Qur'anin po nuk janë bash nuk janë takvalia ta, nuk janë devotëshë a ka mundësi, ka mundësi Nëse ti ke Kur'an kaum mund të i mësojë edhe ai i cili nuk e nuk e praktikon ata, nuk e realizon ata. Allahu i xhelejlerit e anoni kusht. Jo vetëm e lexo. Jo vetëm hirz me pas, jo. Festa'iz billahi minash-shaytanir-rajim. Kur ta lexosh Kur'anin, kërkon mbrojtje prej Allahut nga shejtani mallkuar. Pse më kërkon mbrojtje të lexosh Kur'anin? Nga se shëjtani e din se burimi jetës së njëriut është në Kur'an. Edhe të ledzohi, kur të legjojë, Kur'ani mundohet me e shmangë. Nësesarin me e shmangë shmang, nga legjimi, atër mundohet me ja tërbuluhet kuptimët. Se lë me kuptuhe, se lë me përfituhe. Nuk e lënë me jetu me Kur'ani në Zotë i Gjell Gjellë Gjellëlu. -Gjell Qishtëta Abdullah ibn Abasi, radiallahu anë, gjalli ajës pëngamberi sallallahu aleyhi sallemë, sa kur ta lexoni Kur'anin mos i mani mend te funi facës kur ta lexoni Kur'anin mos i mani mend te funi facës vetem me lexuar jo po leti jet leximi juaj meditim or vërtetë për ta kuptuar dhe për ta realizuar atë dhe manifestuar në veprat e juve kjo është leximi që kërkon Allahu xhelel xelalu ode tha Allahu tebaraka we teala fa iza qara'ta alquran Fasta'iz billahi minash-shaytanir-rajim kur ta lexosh Kur'anin kërko mbrojtje nga shejtani i mallkuar që nënkupton se edhe jeta e mirë është i larg shejtanit. Jeta e mirë, jeta e lumtur, jeta e qetë, jeta pa brengër dhe pa pikllim, edhe shëtsime, jeta me Zotin xhallaluhu është i larg shejtanit. S'ka mundsi në njëri i cili Zoti e ka fut në mshirën e vet, në kontrollin e vet, në kujdesin e vet, ata më e prek shejtani, s'ka mundsi. Njeri i cili lexon Kur'anin, e jeton Kur'anin, e çon Kur'anin, Kur si ka thënë pejgamberi s.a.s.l., nuk ka shprehëva i cili se vajton Kur'anin. Me vajtutë do më thonë me jetumë ta. Allahu xhalla wala na sharun qasa, ai çka mrin çka gjendje se la shejtanin me ta innehu lejse lehu sultanun ala lëdhine amenu ba ala rabbihim jetëve këllun a i që ka lezën Kuranin dhe kupton dhe jeton sultan shëjtanin bitan s'ka sultan pështet su një bërët shëjtanin sultanatina qishë su një bërët Omer i Khattabit kër kalon të Omer i rrugës i tha për nga Mberis e Sallem valahi Omer kër ti kalon që kënëjna a i që ka në të ona nga frika e madhe që ka brejte ai, nga kjo frikë ai është më i fuqishëm, fizikisht dhe shumë maffsi. Por fa idha qara'at al-Qur'an, ai e jeton te Kur'anin. 10 vjet e kam mësuar surën Bakara. 10 vjet. Surën al-Bakara sot hafizat mësojnë për 2 ditë. Mirpafaqe ja ka jetuar. Andaj ajo çajërim nga këto ajete është që besimtari të jeton me këtë libër, ta vajton këtë libër të ndonkojnë për këtë liber, të respektonë këtë liber, mës tjetë i fundi këtë liber në jetët tona, mës të këtë mbulu pluri i rafteve tona, këtë madhështi të madhe që ka është në raftet tona. Ta ledzojna, ta shpletojna, ta jetojna dhe ta bartim të rashëgim të ekatatë të cilatë vim për e generatave nështë pas neve duke i të regu se na këjna jetu me këtë liber e këjna qmu këtë liber dhe dhurata ma e madhe zotit ton ka qenë këtë liber na e lusim i zotin ton gjele gjelelu hu që Allah u të barë kjo vë të ala të rëshon në dashuri në zemrat tona për këtë liber e lusim Allah u në gjele gjelelu hu që Allah u të barë kjo vë të ala ta banë këtë liber të madrishëm në zemrat tona ta banë të, ban të madrishëm në syte ton ta i ndanë Allah u Për këtë liber, të ndajmë kohëm për këtë liber, të jetojnë amë këtë liber, të jaumësojnë brezave të arshëm Elusim Allahum Gjellit Gjelaluhu Që Allahum të barëke vëtë ala muslimant kudishan Allahum të ndihman Jetimet të muslimanë, Allahum të i pasuradha të i mbulan Pasunik me muslimanë, Allahum të i ban të gjimert Eku lu qauli hadha Wa astagfirullahi Wa lakum Fa astagfiruhu Inna hu hu al gafur rahim Wa alhamdulillahi Rabbil Allah